Sê ek klim in die poort toe Want ek vat jou doort toe Hierdie dunkel doort toe En as jy hou van wat jy sien Vat ek jou nie net doort toe As ek jou hartelike Goeiemarig aan al die luisteraars wat ingeskakel is. En dit was die Campbells en hulle vat ons dorp toe. Nou ja, partij is kleindorpies, partij is groot dorpe en uh, soos ons het laas week, het ons gesels oor die plek in die dorre karo uh, waar die oopvlaktes, die berge, die pastelklerige sonsondergang harde mense met sachte uh, uh, harte woon in daarie omgevings. Dit was Bouford West. En dit is geleen die haarkie van die Karoo, dit is een dorp wat spoog met reik geskiednis en asom rovende natierskoon, golvende jevels, weie oopruimtes en verscheidenheid unieke besienswaardighede. Bouvoort Wes is die perfecte bestemming verruisiger wat op soek is na een voorsmaakie van Zuid-Afrika se Karoo gasvryheid. Nou, hierdie week beweeg ons oor en nie ver daar vanaf nie. Uh, Daai was uh, uh, terloops uh, episode 2 van uh, Beaufort West. Ons het in die eerste episode het ons gesels met een uh, dame, uh, sy was uh, Wendy, Wendy, uh, het nou van verget, Anthony, Wendy Anthony en laas week het ons met die burgemeester meneer, uh, Reynolds gesels, uh, CS Reynolds. Nou hierdie week gesels ons oor een klein dorp in die Karoo, in die, uh, en dit is Lockston. Nou Lockston is oor 80 kilometer west van uh, Victoria Victoriawest, die geteerde uh, R63 route, en uh, daar is uh, van daar die, uh, een van die skaars Karoo dorpies met baie bome, Die dorpie is een van die belangrikste wolproducenten en grootste knoffelproducerende gebied in Zuid-Afrika. Nou, uh, met die bevolking van wel hierdie was in 2011 gewees, ek weet nie wat is dit die leidest of die uh, nietste cijfers nie, maar in 2011 met uh, volkstelling was daar uh, 1053 uh, mense in die dorpie, die uh, Stil en Eilbevolk. Nou, ek weet ek het iwerst cijfers gelees van die uh, dichtheid van bevolking. En ek dink vir hierdie specifieke dorp is dit uh, so iets soos 14 mense per vierkante kilometer. Ek is onder correctie, maar ek dink dit die cijfer wat ek gesien het. Nou, Afrikaans is die meest gesproke taal in die dorp met 94% inwoners wat Afrikaans is. <laughs> wonder waar is Charlene Tron nou? Let sê kom kyk. Nou die straat is met 100 jaar ouwe bome en smal waterkanale word gebruik om die inwonerse tuine neer na te leid. Uh, in die lente word die licht gevul met uh, bloeiselgeer en uh, ja, ek het uh, aanvankelijk verstaan dat het appelbloesels is, dat hy wit blommiekies verstaan wat men so daar in uh, die dorp sien. Maar uh, uh, uh, in gesprek met uh, Alwijn, uh, het ek gehoor, Alwijn Voster, dit is uh, peerbome, oké okay? En uh, ja, daar is groente ook, en uh, dit uh, spreid uit die enthousiastische teiniers daar, soos die erwe. Nou, donkiekarre, hulle klipklop, nog rustig dier die dorp, en, die eienaars waai is hier voorbij kom, ja, soos die ouwe sê, ek het nie gewet, ek ken so baie mense nie, hier sê het ook haar rij, allemaal waai vir my, ek het nie gewet, ek ken so baie nie. Nou, oorspronkelijk uh, was dit die plaas Vizantefontein, Lokston is op 1899 van A.E. Lokston, seker seke Andrew Edwards, ek weet nie, A.E. Lokston, die die NG Kerk gekoop, dit is uh, gebouw om die skaapboergemeenskap te dien, nou ek meen nou kerkdienst eh, om vir hulle kerkdienst eh, moendlik te maak nader aan hulle thuis te, want hulle tot 8 dagen reis of so iets, 8 uur sorry, 8 uur gereis eh, te perd om eh, die zondag kerk toe te gaan so dis vroeg opstaan en laat weer by die huis terug te kom so hierdie is gewees om eh vir uh, die uh, boere dan een uh, uh, diens een uh, plek uh, op terug. Nou in maart 1961 is drie kwart van die dorp dier een vloed verwoes wat uh, veroorzaakt dat die damboek in die dorp gebars het. Ja hulle sê daar is baie van die oorspronkelijke uh, uh, uh, uh, uh, 100 jaar ouwe huis. Hulle sê, daarom, uh, hulle sê drie kwart van die dorp was uh, gedamaged maar hulle het Uh, vannag weer oorgebouw en reggemaak en elf nieuwe huise is gebouw in daai tydperk en sovoorts. Die oudste gebouw, die uh, oorspronkelike perdestal van die plaas, Vizantefontein, is een gedeelte van uh, nou oortollige krachtstasie en die uh, oostelike punt van Magrita Prinsloestraat. Die unieke klip Kobeldhuise wat soos oudheidse weiekorwe gevorm is, word ook rondom Lokston gevind. Trouwens, hierdie wonings uh, kom in net in die klein kar, a, area in die karo voor, ongeveer, tussen Lokston, Fryzerburg, Holliston en Karnafon. Nou, iemand het gevraag, ons moet asblief nie Karnafon noem nie, maar <laughs> hy is ongelukkig so deel van daai gebied. Ons kan nie vermy om om te noem nie. Hulle is uh, vanaf 1811 door die vroege trekboere gebouw en bestaan weens die gebrek aan anderbouw materiaal uitsluitlik uit plaaslike klip en het geen ondersteunende dakbalken nie. Nou, okay, nou, dan voor ons dan oorgaan na onderhoud met meneer Alwijn Voster kom ons luister eerst na een liekie van Marty Nel Hulpvliesj Word die dorpie, Loksten. Die lekkiese naam sy het om genoem Loksten, Loksten, Stories in jou strate Kom ons luister, dit vertel miskien ook iets oor die dorpie. Kom ons luister. In die haakje van die noordka. Sons onder gangen die luchtverf Leer door, bestil en rustig Onder uitgestrekte Arms van Afrika Laxt in, laxt in Je schoonheid is onpeelbaar Laxt in, laxt in. En bou die stories in jouw straten, stories wat ons hier saam hanker. is die stofstorms en hitte vind, mensen hier op pad. Met harte, zo ontfermend, goed dag breek die weiland. Laksten, laksten Je schoonheid is onbeelbaar Laksten, laksten Omvoud die stories in jouw straten Stories wat ons hier saam hanker Van plaatsen tot bij die marktplein Deel elke ziel sy verhaal Deer beproeving Die geschiedenis gees geest sterk en dapper En die lachen, lachen tranen Aarddoop wat aard duidelijk opklank Laksten, laksten Je schoonheid is onpeelbaar Laksten, laksten Voor die stories in jouw straat Stories wat ons hier Saam hanker So laat ons allemaal saam praat Die dorpse lof besing Want as jy eers hier in huis te kom Sal jy nooit weer Rondswerf nie prachtig en nostalgisch daar, so ek glo, elke liefhebber van Loksten, en het klink of daar baie is. Mense is uh, raak wel, die die uh, mense wat in Loksten geblei het, is baie, baie lief vir die plek, en uh, dit uh, is duidelik uit hierdie lekkie wat ons nou net gehoor het. Loksten, Loksten, stories in jouw straat. Nou oké, okay kom ons skakel oor naar die onderhoud, wat ons vroeger die week, of nee gister, het met meneer uh, Alwijn Voster. Dag is het ons voordeel, jarenlange inwoner van die dorp, die te gesels, ons gesels met Alwijn Foster wie daar geboor is en groot geworden het in betrekking tot die dorpse well en wee, met uh, meer specifiek over die dorpse geschiedenis en ontstaan, bekende mense wat die dorp opgeleverd het, eh, uh, wat hou die dorp dorpse hart aan die klop besienswaardighede daar rond dinge om te doen en mense wat wil keier vir een paar daad uh, wat kan hulle die fauna en die flore uh, die heren en waar jy die dorp op pad is in die toekomst, nou goeiemiddag en baie welkom in ons program vandag Alwin dankie dat jy ons kon inpas in jou bezige dag Goeiemiddag uh, baie, baie dankie vir die geleering dat, uh, dat jy begin Jong, ja, um, ek sal gebel, weet jy wat vertel, oor, precies, waar die dorp is, want weet jy, ek het baie in my, my jy rondgereis, en, as jy praat van Lokston, en dan, gee die mense jou so type van een vraagteken, kyk, jy het nog nooit die dorp geseen, of gehoor van nie, so, uh, ek sal graag jy as nie die mense graag wil oriënteer, oor, waar die dorp is, U, ons is gelee, Uh, in die Boekaroe, en ons is die meest sydelike dorp in die Boekaroe, en net west van ons, uh, dit de begin, en ek nou, so 10 kilometer, 15 kilometer, buiten die dorp, is die Hardemanskaroe, wat uh, strek na die weste, en oost van ons, um, is dit die, um, jong, wat ek nie het eerst gaan gedank, die syd van ons is die Nieuweveldskaroe, en, en, um, Dan uh, is ons uh, natuurlijk uh, um, West van Victoria West, uh, daar gedeelte van Korea, wa wat ook uh, grafeneet insluit. Goed, nou, uh, vir die meeste mense sal het makkelijker wees om te denk in dorp. En ons is precies in die middel van een vierkant wat insluit Victoria West, Karnalwin, Fryseburg en Bouvardwees. En, uh, en om ons daar te bereik van een grondpad met ryf van so ongeveer 110 kilometer en ons seidekant is Vryseburg wat so 100 kilometer is en dan is ons verbind met Victoria Wees en Kanaalwijn uh, met het teerpad so dat nou ook het een beetje makkelijker. Ik wil sê Fysant Fontaine Dit is die plaas wat behoorde aan meneer A.E.Lokston, na nou wie die dorp eindelijk vernoem is. Uh, nou in jou wete is daar nog enige van die oorspronkelike meneer Lokston, sy nasaate, wat vandag nog daar woon in die omgeving. Weet jy, op Lokston self is daar die nasaate nou van uh, aie Lokston nie. Um, daar was in die gedeelte van die eeuw, ongeveer tot hier by 1925, daar rond, was daar nog van die Lokstons hier rond. Uh, maar daar is nog van sy naashaat natuurlijk wat lewe, en ons krijg bijvoorbeeld twee bezoekers gereeld vanaf een uh, kaapstoot, wat uh, sy achterkleur of kleinkunisbasis is, wat ons gereeld besoek. So ja, hulle uh, is daaruituit uit. uit um, uh, het hulle nog... Dorpiet, uh, ja, uh, sê, het hulle nog eiendom daar rond? Nee, hulle nee, het nie eiendom op die dorp nie. Um, om die waarheid te sê, dit is die eerste mense... To ons weer teruggekomen, het loogsting toe hier in 2017, was die eerste keer wat die mense weer die dorp besoek het na al die jare. Oh, oké. Okay. Uh, um, nou, oké, okay, goed. Um, okay. Hallo, is jy daar? Ja, nee, is jy. Okay, nou, nou, soos ek die ding verstaan, was het blijkbaar ook nie een uitgemaakte saak, dat die dorpie, na Loksten vernoem so word nie, omdat uh, die, net juist omdat het sy plaas was, waar die neerderheid sy gevermeerde kerk by hom gekoop het, het is blijkbaar slechts nadat hy een bedrag van 50 pond bewillig het, om die nieuwe predikantse per salaris te voorsien, dat die besluit geneem is om die dorp dan uh, van Vizantfontein uh, na Loksten te vernoem. Net een... Uh, Jong, weet je, ja... Ja, dit was een aanloop gewees, Ludwig, uh, om, om hierdie dorp te stig. Die uh, aanvankelike probleem was dat uh, dit was te ver vir die boor in die omgeving om uh, kortaaliks die nachtmal in Victoria by te buitenwoon en al reeds hierdie omgeving van ongeveer 1880 was daar sprake daarvan om die dorp in die omgeving uh, te stig. Nou, uh, aanvankelijk het hulle een uh, plaas hier buiten Slangfontein Um, oorweeg, en die kerkraad van Victoria, uh, van Bouvert-Wes, wat verantwoordelijkheid geneem het vir die uh, ring, uh, al het hulle eerste vergadering wegehou, daar en, en daarop volgende vergadering, en dit het so aangegaan vir 20 jaar, tot omtrent uh, 18, uh, 98, 99, en hulle kon doen. Dis nie die plaas Sonfontein koop nie. Daar was baie probleme geweest die finansies en so on, en eh uh, tweede keuse was die plaas Byzantefontein, wat ongeveer so um, 25 kilometer uh, verder noord vanaf eh uh, um, Sonfontein en dit was dit het tot die huidige Lockston geword. Nou, wat die wat die naam van die dorp betref Uh, die eerste vergadering eh uh, vir die stichting van die dorp en die aankope van, van die dorp uh, is gehou op plaas net by te Lockstern met 'n bietjie spoed. En eh al dit die, die, die, die uh, transaksie beklink vir die aankope van die dorp, 'n uh, dominee Marder wat verantwoordelik was in dat die eerste kerk daar gestig. Hm. En da, daar nou met die eerste vergadering van die eerste kerkraad um, het A.E.Lokston toe hier die voornemer met hulle aangegaan en hulle toe besluit daar so die dorp sal nie as vizante fontein uh, be bekend staan nie, maar hy sal dan wel as Lokston bekend staan en dit is hoe dit gekom het. Nou, uh, <coughs> as ek nou jou vraag kan ontwerp. Ja, ja. ja, hoe die uh, uh, kerk het toe bedrag van 7500 pond vir die plaasbetaal wat eindelik een geweldige bedrag was vir daarie da, jare. Uh, ek onthoud, ek het nou die dag het ek oor vleesbaar gepraat en die aanvankelijke stikke uh, erwe of grond daar is vir drie pond verkonseld. Hier 7500 pond. Ja, dit, dit ja, ja, weet jy kijk, um, in ons dorp, na die stichting van die dorp um, daar het een um, een landmeter vanaf Victoria Wees gekom met die naam Oret en een van ons straat en die dorp is toevallig naam vernoem. So die, die kerk het bitter vannacht die dorp laat uitmeet en, en daar is het van die sien gehou. En die erwe het gegaan in die van 50 pond tot 150 pond stik, en ek het hier so in my besit bijvoorbeeld, een kaart en transport van een erf wat in, um, in 1903 verkoop is, en daar die erf is verkoop vir 300 pond so dit was die die, die die die prijs van die grond gewees in daardie jare, uh, natuurlijk in latere jare, met die ontvolking van die karo en die goed, het die grondprijse maar baie gewissel, maar ek kan veel bijvoorbeeld noem dat, eh, um, uh, Die erf wat in uh, 2003 vir 300 pond verkoop is, ja. is in 1973 verkoop vir 250 rand. Nooit! Weer. So, ja, dit, dit, dit, dit is waarvoor het verkoop was. Nou, in vandagse tyd is die, die erwe word gewaardeerd van ongeveer 85 tot 100.000 rand, die municipale waardasie, maar vanaf 2000 tot nou het die groenpryse geweldig gestuigd en jy kan sekerlik vir die erf uh, een goeie 350-400.000 rand betaal. Ja. Yeah. So, die dop het baie populair geword in die meer uh, tyd. Dit, dit, dit, dit, dit wil voorkom asof die inwoning in die uh, niet gestigte dorpie baie populair was. Nou dit is gestig in 1899. In slechts een jaar had er in ook oktober 1900 is die eerste skooldag ober en uh, geopen. Nou met 40 kinders in die skool, so dat skielik baie mense in die dorpie ingetrek om 40 kinders te hee. Ja, ja. Man, weet jy... Um kan nou nie vir precies waar die mense vanaf gekom het nie, en uh, as ek nou na die vande kijk, en wie lang in die omgeving is hier, so is my familie, uh, my familie is al reeds vanaf 1760 uh, in die omgeving, jo. Um, en um, so Baie van die mense het waarschijnlijk uh, was trekboorig geweest baie waarschijnlijk het op plase gewerk, en het ding waar die aanvankelijke persoon van van gekom het, maar die dorp het geweldig gegroeid. Je weet in, in 1938 toe die uh, hoeksteen van die voortrekker monument gelees, het daar um, een aantal waans die is uit Afrika um, uh, getrek om by die hoeksteenlegging uit te kom, en een van die waans was die Magrita Prinshoe, wat dier Malford Wees, Fryseberg en Lokston is, en wat ek opgelees het, is dat die pad buiten Lokston, in die richting van Fryseberg, uh, was, uh, wat is die korrekte woord nou daarvan, die die, die, die die ontvangskomitee, het bestaan uit 400 schoolkinders, en, Op een stadium het uh, ons school op Lopsten uh, tot standaard gegaan. Uh, en hier vanaf uh, 1950, in 1950 natuurlijk het baie goed gegaan, 51 met die Wolkboom, um, en net daarna die uh, ontvolking van die Karoo begon. So, um, dit was een groot dorp op een stadium met drie prokareers, twee dokters, en sovoort. So ja, Ja, um, dit het goed gegaan op die stadion. Right, dis daar van ons onnerbreek om gauw weer te luister na nog een Loksten liekie en die reene was, word gesing dier Vos Reineke. Die dorpies naam is net uh, Liefelike Loksten. Kom ons luister, hier kom hy. Die hardemans karo, gooi sy karos oor jou van boe Kijk een duisend sterre, hoe kien klip het daas Spier wat bloesels val op stof Vers fontein wat ontlof‘ Een wind omskreet en die wind vir nog een kaas Sal jy jou hart vir oulaas optel In een lakste neer, kom leg Luister hoe die stilte vir jou oor en hoor niks kom se Sal jy jou hart verblaas op daal In alks lakste hier om lê Sal jy lief wees soos 'n laag van fortuin die vreugde Die harde mans karo gooi van boog, kyk die duizend sterren na soudpas in grinaat. Verwerp die vloek van stadsgeweld, vergeet jou groot gejaag na geld, on snap jou tronk na huis onder door en draad. Sal jy jou hart verouw las optel, en in lakste neer kom leid. En luister hoe die stilte vir jou oor en oor niks kom sê. Sal jy hart verrouw les op taal, In de laksne neer oor le. Sal jou leven soos licht gaan, En voltooi de preen sal jy jou hart verrouw las ophel, en in lakste neer kom neem. En luister hoe die stilte, vir jou oor en oor niks, kom sê. Nou, hoe, hoeveel skole is daar dees daar op die dorp? Weet jy, uh, Luther, ons is uit Loks en uitweg in 1969, Uh, in die school gekom het op Lockstone in 1965, was ons 42 kinners. En in 1969, toe ek hier weg is, was ons 21. Um, en nadat ons weg is het, een um, plaaslijke afgetrede onderwijseries uh, en proces begin om weeskinders naar Lockstone te brengen. Om, om die, die uh, bijwone of die, die getalle van die skole uh, op te stoot. Dit het voor een aantal jaren goed gegaan tot hy zo uh, in die 90 er jare. En, en toe dit het helemaal um, getaan en um, op daar die stadium het die uh, kerk bijvoorbeeld, die koolshuis, wat dit is een kerkskoolshuis gewees, het hulle het het uh, oorgegeen aan die departement van onderwijs. Dit het het toe nie meer in hulle bewoord nie. Uh, en ja die school wat uh, ta, excuse, ek wil net veel sê dat, uh, die school was ook een historische gebouw gewees uh, en dit is nie die eerste school op die dorp gewees die eerste school was net een paar kinders, soos jy dit uh, nou net genoem het um, wat in een oud stal was maar die school soos wat ons dit geken het in my jare, is gebouw in 1935 um, In 2015 het die schoepel toe per ongeluk afgebreid. en daar is het thans een nieuwe school gebouw um, en uh, ja, het uit, uitredelijk baie kennis uh, uh, tot 105. Nou, uh, ja, dit lyk my die, uh, wel soos jy sê die hulle sê die fontein wat die dorp aanvankelijk meer as genoeg water voorzien het, het selfs bespreeing moeilijk was, uh, de, de vloe die fontein nog steeds, of uh, het die dorp via ander bron van watervoorziening? Weet jy, Lietwijk, uh, ons drankwater kom vanuit boorgate. Um, Daar is vier boorgate rondom die dorp uh, wat gekomt word. Uh, en um, die laai water was nooit voor drankwater gebruik nie. Uh, ons noem het water, want uh, ons maak gebruik van die uh, wat noemde die maakland uh, procesje so, dat word nie gepont nie. Nou, hier uh, fontein is onder die dam. Uh, die positie waar hy is, en um, sy uh, uitlaat is net uh, aan die westenkant van die damwal. Dan is daar een houtpijp, waar die water vanaf haar punt tot op dorp laai. Um, nou ja, dat is hyn historische onderwerp, uh, uh, die, die, die, die luifhoor, maar ek my, of ek het omhoog het gesê nie, dit is een houtpijp. En, uh, 1600 meter lang, en dan verskyn water vir die eerste keer boor die grond, en nou word het die, die, die doop met uh, luifhoor verspry. Uh, hulle sê die uh, houtpijp is nog steeds in gebruik, en, uh, ek meen, ek kan nie sien, hoe maak hulle pijp van hout Mary, nee, dit was een gebruik geweest, nie het by ons, maar wereldwijd, wat, wat ja. hy uh, pijpengebruik um, is. En dat hy so lang hou? In ou uh, Mesopotamia het hy uh, gebruik vir pijpen. So dit, dit is baie jaren gebruik, ek het ook al een foto gezien uh, op die internet. Hy was in Amerika wat mees bezig was om so op, uh, te lewe, uh, die oude. So dit was een algemene gebruik gewees, ja nou die, die, die, die handpom vir hy toe opgerig is, uh, is hy nog steeds in werkende in die toestand, of, of staan hy maar net as een monumentie? Man weet jy die pomp staan daar so uh, daar was een kribpomp gewees uh, hy door buit die dorp het ons geskenking gemaakt en ons hy het die die pomp laat afkamp hy werk nie meer nie hy is sêkbaar, weet dit is wat well, you... die vraag kan ja Uh, nou, die, die, die, jy sê nou, die school was ook later in a, a, wel, in een perrestal gehouden. Uh, nou, die plaas uh, sy perrestal het toe later gedien as een krachtstasie, vir een tijdperk lang. Dit was dan ook die oudste uh, gebouw in die dorp, hier uh, uh, Is dit thans een besette gebouw, of uh, staan hy maar ook net als de monument? Nou, weet jy, Lokston, um het um, DC-krachtstase gehad en het was die laaste dorp in Suid-Afrika wat afhankelijk was van DC-kracht. Uh, die uh, elektriciteit uh, uh, het eerst veranderd by ons in 1987-1987 en toe is die EFK omkracht na die dorp te aangelees. So, in het ons basis uh, elektriciteit in die dag gehad in die nacht is die uh, dorp van wat raaie voorzien wat daar was, en die het so'n flauw lichtje gehad wat gegroeid binnen die huis. Um, tans staan die gebouw niet, um, daar is uh, op die stadium van die mens belangstel om die bouw, gebouw te koop en te restoreer, maar dit is hoe, uh, dit is hoe saak stans met die, uh, die oukrachtstans die staan. Nou, uh, is dat, uh, uh, wie van jylle dorp eh, uh, Se, of van die land, so belangrike mense was op die dorpie uh, wat daar opgeleverd is? Ons um, het, ek kan sê, dit nie, direct in die dorp, uh, opgeleverd, maar uh, in die bestruk, ek uh, weet nie veel jy gehoor het van Kalkie Hegoen nie, Hmm. Kalkie Hugo was een vlieunier van Tweede Wereldoorlog. Hy ongelukkig nie vers Afrika gevlieg nie mag vir die Britse lichtmog en hy was die hoogst gedekoreerde uh, vlieunier van die Tweede Wereldoorlog. Ja, Sintus. Uh, uh, en uit die, die Statenbonds lande uit 32 Duitse vliegtuig afgeskiet en hy is, um, hy is uit ons de strakheid en natuurlijk familie van ons in die dorp. Uh, dan natuurlijk is daar er ons skrywers um, en In die meest onlangse tyd was het Dion geweest gewees, maar historisch sit ons met uh, skryfster soos um, Paula, uh, aan ons is bekend gewees as uh, um, Panahena Troon, uh, skryfers naam was Paula, en sy was vanaf 1931 tot die, so die vroege 70s. Een uh, ander skryfster in die omgeving um, was uh, Lita Griesel, sy toevallig die 100 jaar benkingsboek van Loks geskryf wat ons daar op sy geschiedenis saanvat ja. Bias no en dan natuurlijk uh, ja Bias no was die uh, dit was sy eerste uh, bediening hierdie. hy was hier vanaf 1941 tot 1946 gedeed in die tweede wereldoorlog ja. en dan wat belangrijk natuurlijk is, is die skryfster Ena Mari, sy is die um, Ja, nou, we weet dat het stadion was in die meest gepubliceerde vrouwe skryber, uh, ja. in Tijdskrift in, in Zuid-Afrika, uh, ook van Lokston. Ja. En, ja, en ons het gepraat oor Dion Meier. Nee. Ja, nou, uh, moet nou nie uh, beskuie wees, nie? Daar is een uh, kunstenares ook daar. Ja, sy is... ja, sy is blijersam met my, uh, my vrou. <laughs> sy word genoem, hoor. Sy word genoem specialiseer in Karoo uh, tonele, hoofdzakelijk. Sy was natuurlijk illustreerder geweest na vroere lewe wat voor tijdskrifte gewerk het uh, maaspaars, maar um, ja, tans schilders die voortijds voor die afgelopen 25 30 jaar, en uh, haar werke word tans reerlijk waai te maak. Ja, het nee, is selfs my bronne, uh, noem onder al die bekendes daar, uh, noem hulle van Annelies, en Annelies Voster, die uh, kunstenaar, wat daar is, en ja, sy het een yes, yes, yeah. besondere gevoel vir kunst, ek sê, hey, ek staan elke keer in oor, wanneer sy foto's opzit, en dan kyk ek <laughs> na die foto's en rechtig, uh, dit Uh, lyk like soos een skilderij. Elke foto wat sy opzit, is vir my uh, nog een skilderij. Ek kyk nie eerst meer rond wie het die foto opgezet, nee, ek sien sommer dadelijk, dit is die werk van die kunstmaar. <laughs> yeah. Ja, en ek moet veel sê, daar gaan baie ere in van rond op in die distrik en foto's neem en foto's neem van die selfde weer en weer en ek moet hoor dat die belangrike dinge, en dit is wat mense moet verstaan, wat toe toekom of karo toekom, eh, um, A mens kom nie met in die neme voort, jy moet die plek vanuit alle hoeken bekijk, die vroege ochend, die laatavond, die margtonele, wanneer die wind waar, wanneer het bewolk is, en dit is wat, wat die plek ek wil sê, want als hy magische aantrekking gee is, om op die rechte tijd weer te wees. Die, die, die, die boomlewe, die, die, die straatelijn, ek, ek, ek hoor hulle is self aangeplant, maar joh, dit is ook jarre ouwe bome, honderde jare oud, die bome daarso? Ja, weet jy, ek kan vir jy vertel, dat um, ons het natuurlijk met die peerbome hier, wat elke jaar die gedeel in Oktober blom, wat dan die doodtooi, jy het altijd gesê, die doodtrek sy duitskleed aan, en die peer is, die, die peer is communis, um, die gewone peer, wat uh, verwand is aan die, die peerbome wat uh, Van Riebeek in die kaap aangebreng het. Ja, nou. uh, uh, en dan wat natuurlijk, uh, jy praat van die dennebome um, die dennebome wat ons hier so het is ongeveer 90 voet hoog hulle is kon is sal in sal en hulle bereik nou basis die einde van hulle lewe ons is bezig om die lewe bome aan te plant maar ja, die bome is, sal staan vir die afgelopen 110 jaar um, die bome is die uh, hulle is die selfde dennebome wat um, um, basis die lande van die Middellandse see uh, onder een En uh, jy weet, uh, dennebome oorals in die suidelijke hofgrond is maar aangeplant en die type wat ons hier so het, uh, is nie rechtig baie gewuld in die weeskaap, vooral nie omdat hulle um, baie wild opkom. Ja, as nou, dit is nou weer tyd vir een van uh, Alwijnse uh, ginstelling liekies en hy het my so een paar van sy eie persoonlijke gunstelinge gegee en die een wat ons nou nog gaan luister is Radio Kalahari Orkes en uh, dit is Henningland, een van uh, Alwijnse ginslinge. Hier kom hy. Geer am zwaar in die avond licht, plaas dan glim en sterrelig. In die landreie staan die millies reedsloor, daar is volop boeinkies in die ou klipstoor. Tolliesig van lekker krui, in die soet groenveld waar hulle in vrede wei. Es ones nou verkeer. My veg is baie vreemd. Hier is 'n land. Hoe wil ons dan? Valley para dance, dan nie para sang. Op aans oos die maak alles weer sin. In die land is alles stil, Net een nachtig gauw, wat in die donkere troon. Daar is een concertina, in die verte speel. Een sachte wind, wat door die vlakte streeuw. Een sachte lucht, wat in die duister brand. Op sy kers my ziel, vast my hand. Leven, en na, en hier en lang Mijn zon is al vergeven Mijn vecht is uitgebreng be er zoet hij die zo zien die, die middags jaar in een wie Koning reken valeet me elkaar Maar hier land is altijd daar Maar voor jongenen je zal het u kan zien Artbo to en niet goed alleen Maar als hij zie je als een blokomen. En een plaas waar ek mee door m'n groe. Like waar ek lekker en nep, en hier in land, met zonder Daar is hy, uh, Alwin sy een van sy gansling lekkies, en uh, ek hoop nie het stilgesê daar so dat hy vir uh, Annelies so'n bykie rondbestuur het, daar op die vloer, uh, gedurende die lekkie. Ons gaan aan met die onderhoud. Hier kom hy. Um, um, so, dit, is, dit is die, wat hy noem, die Aleppo Point. Oh, ja. Um, en, um, soos ek sê, daar is dat, uh, dit word nie daar omgeplakt, dit staan hier by ons nie dood, Ek kon nie sê, ons verdiering nie, want hulle maak die dorp prachtig. Maar, soos say, hoog, en hulle bereik die einde van hulle leven, ons sal moet begin kijk te heren om te vervang. Jy weet, uh, so, uh, die wilskracht is, is nood, noodzakelijk van die so'n ja, sante werk in die dorp te verbeter en aan die gang hou, want dit is ons aantrekkingskracht. Ja, dit iets wat ek wil vraag, die, die, die, die, die samenwerking van die mense in die dorp as iemand een project het, is daar daarom gewillig is wat duidelijk inspring en kom help. Luthier, weet jy, jy um, krijs ook, a, kom ons noem met eilankies van excellence, en, en wat ons gedoen het is, ons het een nieuw inschewende maatskapie gestig, so jaar gelede, die Lokston ontwikkelingsmaatskapie, en ons eerste groot project wat ons voltooi het, um, so, Om 20 jaar gelede was die aanplant van 250 karreebome wat die uh, gedeelte van die dorp wat historisch nie rechtig baie bome gehad het nie, daarom ook een beetje groener sal maak. Ja. Nou, is daar er enige springboeken waar rugby spelers op of atlete wat der die dorp opgeleverd is? Ja. Ja. Um, daar word melding gemaakt in die dagrieselse boek van een man en um, ja, maar ek het nou zijn naam onthou nie um, maar dit was in voor 40 of in 30 er jaren maar meer onder ons natuurlijk is, is het kelle schools dat ja, die, die nou? WP gespeeld het in, in, in die Vrijstaat, je weet en uh, hmm. ja ja um, ek het gewit van iemand nou nee, veral as koos so Sifonso oor 'n jaar na my skoolgenees hier so. Sal hy my bietjie. En weet, daadie, daadie jaar het ons nie reg mee op school nie. Ons het met een 'n 'n voor 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n 'n Ja, nou, het snaaks genoeg jy, jy noem nou dat Kalle Skolsda van julle, uh, ek het laas week uh, het ek met die burgemeester gepresels van uh, Bouvoort, en uh, oor sy dorpie, en hy het ook gesprocht dat Kalle Skolsda van sy dorp afkom, nou o, goed, ons sal met een uh, looietjes trekkie so. Hahaha. <laughs> Miskien, maar dis miskien vir waar jy ek kan seker van verdagte, tyd wat die provinsies heringedeel is, kan jy sou sê. Maar Kalaskoors het sy skool naby Longstem begin. Okay. En uh al daardie jy weet die grens van die wes is nou ongeveer 15 km suid van Longstem. Uh so daardie plase waar hulle van kom vol nou binne die wes Um, en daardie jare was het natuurlijk heel te maal ons was K-provincie en dis dat ja, soos jy sê die dorp het op een stadium net tot standaard 8 gegaan miskien 9 met 3 dan was hy oorbouw voort toe dat hy tot 8 daar by julle was, so iets ek weet nie ja nie alles wat wat gebeur het is dat um, ek denk die meeste, baie van die boeren en die omgevingse kinders um, maak een skole van klap op die dorp en dan is hulle perl toe, gewoon ek nou of gym, ek denk Kalla was in gym gewees, maar uh, hy praat over correctie, en, en daar sal man wat palroos toe gaan, so dit is die, dit is die my gewees onder die boere hier so. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, van die dorpen self, ons het ons toevlug geneem tot uh, Victoria Wessink en navel of zakelijk, as gevolg van die afstand, en ook omdat het um, al teerpad is. Ja, nou, uh, wat word beskouwis die hardklop? van Loksten. Ek meen, wat is het wat die dorps grootliks in die gang hou? Is het die Marino'skapwoorderei, knoffel aanplantings, wat precies? Goed, oh, die uh, vandagse tyd begint um, wel bykie anders te leid. Hier is oor spu mese wat uh, huise koop in die dorp wat kom aftree so. Um, ek sien sê, dit hou die dorp in die gang maar dit bring ons inwonersgetal op. Maar ja, jy slaan die spijker op jy kop ten opzichte van die boerderij. Dat, die dorp is aanvankelijk gestig in die middel van een boerderijgemeenschap. Um, en ons het natuurlijk, ons heet die merino hier uh, so, dan is daar die mannen die, uh, die cybok, sybok uh, haar. Um, Angoras. En, of, ja, uh, ja, die angora, en dan natuurlijk Uh, knofel, um, ons area word bestempel as gevolg van die lengtegraad en breedtegraad as die beste area om uh, knofel in Suid-Afrika aan te plant. Ja, uh, dis so ek verstaan van my bronne, hulle sê uh, wel uh, in Suid-Afrika is, is jylle een van die twee grootes van knoffel. Ja, ja, dat is so, dat, dat, dat, dat is so. en um, dan moet ek daar nog veel sê, um, daar is roer in, in die dorp, Jy weet, um, het al reeds die betam dat hulle tot hierdie landkats studies uitgevoer. Ek dink hulle sal in die beplanning is voltooi vir uh, die opwyking van krag van krag. Ehm um, daar is gedeelte in de sien maar die noorde van die Weskaap, weet oor die grens van ons af. Uh, wat dan sal strek oor die uh, grens van die ehm uh, Boorkap. Eh uh, daai goed uh, windplasings wat, wat tans hier beplan word uh, en uh, ek het juist gister dat uh, iemand het genoem dat um, hulle snel nou reeds bezig om uh, die implementeringsfase te betree met hierdie project oh, nee, oké okay, dit gaan uh, groot, groot, uh, ek dink daar gaan baie van hulle opspring zodra hierdie ene wees dat het werk, dan gaan daar baie van hulle opspring ja, ja, ja. handwaait Nou, nee, ek nou, enige innoverende projecte wat uit die verleer uit die dorpse inbewoners gespreid het, wat iets wat verder gedra is in die gemeenskap en die mensen daar rond oké, okay, ek kan maar weer vir vir in die geschiedenis hier um, was een man geweest met die naam Piet Hugo ja. paar jaren geleden en hy het hier vanaf getrek Wellington toe en hy het daar die eienaar geword van, wat ons somme noem, Jam en die karoë, Hugo's. Ja? Ek weet nie vir dit onthou nie. Hy het bekend, des, uit bekend as Piet Jam. So ja, dis sy story, uhm, Ander mense wat in omgeving was, jy het Bias Naudé genoem wat jy begin het en jy het nie uh, te instaan in sy politieke affiliaties in die later jare nie, my, my grootmoeder jy so, het altijd volgehou dat nou Naudé was die beste predikant wat ons ooit gehad het so daar is een plumpie in sy hoed vir, vir dit wat hy vir die dorp gedoen het daar die jare um, ja nou Veel verder kan ek nie veel vertel van mense wat uitgegaan het en rechtig u uh, was daar verskil gemaakt het, nie. Ja. Oké, okay, ons onderbreek weer en hierdie keer uh, ek dink hy is ingeskakeld ook Stefans Burden hy sing ook oor Locksten, hy sing oor herfs in Locksten en uh, ja, soos ek sê ek dink hy is ingeskakeld genied die likkie Soos die water voor het dier jou straat en loop Die lalingbome jou skoonheid aan my hart verkoop Rik ek die gere van jou hersparfum Kan ek nie wacht om jou nou te sien Jy trek my nader aan jou hartse soon. Ek wil net snoese by jou woel. Jou liefde oneinde vir my. Ek wil net nabij aan jou bly. Lokst in dorpie, in jou herfse soon Bruin en geel vervang die somergroon Hier die baieke sit so nammer pas Spiesie haal, haal uit jou kleren kas Jy is my geboor wat ek by jou kon leer laat my terugkeer wer nog meer. lockst en dorpie in jou herseisoen brein en geel vervang die somergroen hier die paekie sit so nou maar haal gehaal uit jou kleren kas, lopst in dorpie in jou hersen soen, breid en geel vervang die somergroens, hier die paaikie sit zo'n om Stefans Burden, wat daar gesing het herfs in Lokston en dit beaam nou net weer wat ek recht in die begin daar gesê het as jy eens daar het, dan bly jy lief vir die dorp en soos hy daar gesing het ook, hy is daar geboren en en groot geword uh, dit is so, so, Stefans Burden en hy is nog lief vir die dorp nog steeds, herfs in Lokston het ons gehoor nou um, um, so van predikant gepraat, die daai kerkie in die middel van die dorp, ek sien hy is hierdie jaar word hy 100 jaar oud, hy is uh, in 20 uh, in, uh, 24, 24 is hy uh, gebouw nou uh, word daar nog steeds uh, dienste gehouden ashoek Ja, dit is een van ons probleem op die stadion is die tekortende predikant op die dorp. Uh, ons het nou een gehad wat ons het hier vir amper drie jaar eindelijk een afgetrede predikant wat geholp het en ons het het baie wat weer. Ja, die dorpie uh, is een kerk, die dit was niet die eerste kerk in die dorp nie, dit moet ek ook vir jou noem. Ja. Uh, net na die stikting van die dorp het hulle die noodkerk gebouw, in uh, um, die kerkie het gestaan tot ongeveer 1973 voor hy afgebrek is en onder uh, andere, net voordat hy afgebrek het was het een glasvezelfabriek um, waar daar stoelen gemaakt is en kajak en so maar ja, die kerk self um, die hoeksteenlegging was in 1924 um, die kerk is eindelijk in 1925 voltooi uh, en um, dit is die jaar 125 jaar herdenking, Ik vind van die hoeksteenleging, waarschijnlijk ja. nou getal sal hou. Nou, ja. die, die, die, die, die uh, vloede, ons kom nou daar, 1961, uh, ek verstaan, jy was toen nou al, uh, jy het toen nou al daar rondgeloop, uh, in wat er mate is jy persoonlijk getref, of jy, jy en jou familie, persoonlijk getref door die gebeurtenis? Ja, <coughs> Die jaar wat die, wat die dam gebrek het, ek was 3 um, jaar oud gewees, so dat bitter man wat ek rechtig kan onthou van die breek van die dam, behalwe wat ek gezien het in foto's, ek het geweldig hoeveelheid foto's van die dorp ons geschiedenis, uh, slides, uh, die, die, die, wat is het, 35mm uh, slides, um, ja, Ons het in daardie jare geblei in die oude plaashuis van Verzantefontein, dit is wat ek my eerste lichtjare gesien het, my hierendsjare, in uh, die die huis zelf is nie getreft die vloed nie. die vloed het uh, maar meer die saidekant van die dorp um, uh, oorstroom, uh, en uh, onder andere uh, die nacht van die vloed, en uh, ek kan nie rechtig, ek het sortig teruggeleide opgerees, ek denk was een sondagand, maar wat die vloed betreft, dit was in die einde van die droogte gewees en um, daar was droogte bad ure gewees en die oorlevering het dat daar um, man in die kerk in gehad, op het in die bad ure gesê, jylle moet nou ophou bad vereen die dam gaan breek dit is een van die stories nou, um, op die aand van die vloed het my paal wat destijds in die, in die telefooncentrale gewerk het was hy aan diens en uitbegin um, uh, om die mense te skakel toe dit laat weet is, dat uh, die, die dan gaan breek en um, daar was van die ouwe mense wat gewaard het om hulle huise te verlaat, en uh, op die stad met my pa, wat uh, ook een vervoercontracteur was in dorp, met sy vrachtmotor na die huis gegaan en hy het die mense fysisk uit die huis uit uitgehaal met wat hy wat kon red. Ja, nou, nadat die vloed voorbij was, um, was daar uh, aantal van die huise wat herbou moet worden, noes woord, uh, in 1963 het uh, die burgerfonds uh, geld geskinkt vir die herbouw van die ja, huise, um, en as jy nou vandag naar die huise kyk, dan sê sien, dit is die lieverhuis in ons dorp, uh, en hulle uh, 13 van die huise laat bouw, oh, uh, om um die mensese huise te vervang. Ja. So dit is wat So wat ek nou basis kan onthou. Was, um, wat nou interessant is, en, en dit, gaan nou oor, dit gaan nou oor die wisseling van mense in die dorp, um, en ek praat nou van die wat destijds hier was, en um, uh, ek is basis die enigste persoon wat in Lokston bly, tans hier bly, wat die aand nog in die vloed was. Da is natuurlijk van die boere in die omgeving wat ook daardie jare hier was, maar nie op die dorp nie. Nou, uh, was daar enige levensverlies daar was die levensverlies daar nie, maar met die uitgebreide reen wat hier was op die stadium weet ek dat daar is so, een van die um, plaaswerkers uh, wat in een van die strome verdrink het, maar in die dorpsel was die levensverlies nie. Uh, die water het ongeveer op uh, die hoogte van meter na meter en half hier in die zijde geluk gedeelte van die dorp uh, doorgekomen. Ja, wel, my bron sê drie kwart van die behijsingsdag is beskadig erg beskarig. Drie kwart. Ja, ja, dit, dit, weetens, dit is as gevolg van die leef van die dorpe weet, ek uh, kan selfs vondag nog sien dat uh, met die, uh, die leifvoore, um, dat is een sekere gedeelte van die dorpe wat nie bedien word door die leifvoore nie, uh, omdat hulle hoer gelee is. Um, daarna natuurlijk het uh, Well, baie voorsom materials getref die dam is 1963-64 weer herbouw met een behoorlijke uitloop en een keerval wat aan uh, die sydepunt van die dorp voorbij komt so dat wanneer hy uitloop um, die waterbalans uh, gerouteerd word. Nou wat ek wil sê is uh, gaan jy nou dieselfde vraag vra soos wat Glasgow vir meneer uh, Rein, Reynolds gevra die burgemeester af in eh uh, af van uh, Beaufort. Ehm uh, mm wat maak 'n hoëskaap ja. soveel beter as, as 'n slaghuis dat hy amper dubbel die prijs is as 'n gewone skaap uh, in die in die in die uh, slaghuis hierso? Wat maak ek het uh, uh, meen? Kom, uh, luister die skaap wat jy daar kry ehm um, in die slaghuise binne in die stede. Ja. Ehm um, jy ja. kry redelik 'n goeie prys op die, op die vleis. Uh, as gevolg van verskeie faktore en een daarvan is dat die die groot slaghuise oop is tot in 'n groot mate en hulle vervoer dit af in hul slag. Ehm um, en alre um, dit wat hulle uit die skaap uithaal word sit verdeel, met ander woorde, die afval word apart verkoop, die fel uh, word verwerkt, en hy gaan in een ander richting. So, hulle haal alles in die skraap, wat jy daar uit kan haal. Uh, as jy as jy so by een boer die skraap koop, dan moet hy dit visies laat slag, slag of laat slag, by plaaslike abortoor. Um, en uh, en dan sê met een vel wat hy niks mee kan doen nie, of die poortu, of wat ook al. So dit, dit is een van die faktoren, ek het het nou dag probeer, want ek luister na Landbouw Radio, en as ek na Landbouw Radio luister, dan hoor ek wat krij die boer per kilogram skaap, en wat betaal ons daarvoor, en ek praat hier net van, van ons, hier die ek praat van julle self ook. Ja. Uh, so, dit is waar die verskille inkom, Ja, nou, ek wil net sê, wat was meneer Reynolds' antwoord, hy het gesê hylle skapen, hylle skapen smaak lekkerder, want hylle is free range, hylle loop, hylle eet uh, weet, wat beskikbaar is in die veld, hierdie anderskapen word gevoer, en dit is nie natuurlijke kost nie. So, dit is ook om hylle nie so lekker is. Ja, ek Ek, ek hoor wat hy sê, die skapen wat in George verkoop word, kom van Douglas af, een ja. van Linsberg, jy weet, daar kom in er die karo uit, so ek wil nou nie uh, van die verleendheid stel nie, maar daar die kom groot hoeveelheid van hulle, kom wel uit die karo uit, en jy weet nie, van ons af word baie groot vrachte skapen dier die jaar weggelaai um, daar is mense op die dood wat hy bestaan, hy dan maak, hy maak om skapen op te koop, en dan uh, te vervoer, maar groter centra soos Kimmerly, Boonefontein George en die dele van die wereld en Potlisbeth so ja, dit wat jy daar krijg is karoeskap, baie van dit en ek, ek uh, dit is wel so dat daar ook myskap nadat die uh, stede ver, uh, gevoer word door boere laat hy dit reg maar, maar jy krijg welke roeskap in plekke Um, ek wil het, as ek nou toerist en ek wil een week lang in uh, Lokston uitspan en uh, die area daarom wil verkend en hoe gaan ek uh, bezig blij? Man, weet jy, ek het een kampeerter in die soort en het is baie lekker nie daar, en wees, kom hier en, hulle slaan, hulle karavalk of hulle tent, ek op ten spied, jylle en dan gaan sit so terug op hulle studio met uh, ietsie in die hand, en dan vraag my, weet nie maar, wat is daar te doen hier? Ja. Dan sê ek vir hulle, ja, ek sê vir die, as jy op vakantie, ek sê, maar dan doe die mens ons niks nie. so, ons specialiseer hier in niks doen, en dan sê ek, maar, as jy rechtig balans stel om uh, iets te doen, jy jyself rechtig met baie dinge hier bezig hou, afhangende van jy belangstelling. Uh, val jyself af, waar kom die Karoo kopjes vanaf? En wat is jou kennis van geologie van die area? Weet jy van die Karoo supergroep uh, en dat dit die grootste um, rots, meerslag in Suid-Afrika is? Die rotse onder jou voete is 7 km dik. En dan begin jy my slaaks aankyk. Dan sê ek nou gaan kyk na die geologie, kyk na die bome om jou en die vogels wat ons hier het, kyk na die plantenlewe en die natuur, uh, en na die dieren wat hier loop. Ons dorp is ongelooflik veilig, um, op uh, die skaal van veilige eten in Suid-Afrika, wat iemand daaronder ons het labai, een app waarover gepubliceer, uh, is ons uh, uit 10 uit, staan ons hier tussen de 3 en de 4, om, um, wat in die, die, die mees gevaarlike omgeving is. So, dit is verskrikkelijk veilig in ons omgeving. Die misdaad um, uh, statistiek is baie laag. Um, kinders kan op een fietserij, mense loop rond, jy dan en uh, ons omgewing in die parkry. Ehm um, ek het 'n donkiekar safari oor 3 dae wat deur die struik strek vir 80 km waar ek die mense vertel van die geschiedenis van Lockton, die geschiedenis van die Karoo, die geologie, die sterre. Uh en hulle vertel soms 'n vrou 'n paar stories vanuit uit my weer mag daar. Uh, so dit is van die dinge wat mense kan doen. Um, right, dit is Klink my, uh, dat in Lokston die plek is om te gaan keir, uh, net om my stories te hoor, van vir uh, die army stories. Uh, ons luister nou weer gauw na een van uh, Alwijnse ginstelling liekies, en hierdie ene is dier Pieter Smit. Die liekies naam is, reiter van die skimmelpert pan. Interessant en een ba, baie mooi liekie, ek hou van hom. Uh, hier kom my. Dwein in die skimmel perdband By die draai in die mond van die kloof Het a boom en die oorlog Een vluchtende man Op die perd soos die swaardslag onthoef Op die perd soos die swaardslag onthoef Aan die sal wonk en Die handen verstuif met die laaste stuiptrekkende krag, en die bene geklem, soos een skroef van sy lyf, op die perd sit die groesame krag, op die perd sit die groesame krag. By die huisie voorby, waar vrou staan en kyk, en die afkopdinger ken sy haar man, met een onartse gul val sy bleek soos een lyk en die berg en reuter verdoen die pad Oeh, wat maak jy my man ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, die reuter van skimmel van skammel terdpan met die inba daarom ek het, kom skuil kom skuil, val bevallig die huisie nog staan ek risachtig een weile, een Dier nacht waai daar een wind door die kloof, Waai een huil sooske en kie wat kerm, En dan jaag daar een mit dem een man sonder hoof, Wie dit sien vir vir skryk Wat maak jy my man? O -o -o -o -o -o -o die ruiter van skimmel per pan Die ruiter van skimmel per pan Wanneer vir die, die vier vonke spat Waar die hoesla dreem En het vlak uit sy niees en sy Duivenstaps het die ruiter na vore geleef En die bloed uit sy neks buitenboog En die bloed uit sy neks buitenboog En aan een klaps van die hierdie vervallige bouw Kom een vreselike skrikbeeldgevaar Al die jare oorreng een wansinnige vrouw, met die hande vir met die hande vir O, wat maak jy my man, Rijter van skimmel per pan Rijter van skimmel per pan Waarom rus jy nie, rus jy nie, Jan van een meer Waarom jaag jy my elke nacht op Sal een nummer een einde kom altijd maar weer Die galop, die galop, die galop Die afgryslikke klank, nog een huil, nog een lach, en die perd met die rond van een man. Dis een plek vir een mens daar in die nacht, op die pad na die skimmel per pan, op die pad na die skimmel per pan. Wat maak jy my man? Die Ryter van Skimmel. Die Ryter van Skimmel per Pan deur Pieter Smit soos aangevra deur eh uh, Alwyn Foster daar van Lockston. Nou ek meen Alwyn het a, baie baie interessante muzieksmaak smaak. Eh uh, ek wonder Jy weet, ons het hier uh, omroeper uh, Hanlie van Rooien, wat een uh, program het, wat gans specifiek door luisteraars opgestel. Ek dink het sal interessant wees, om uh, Alwijn sy keeses te sien, as hy vir ons een lijst kan stuur van so 25 liekies, dan sal ek het oordra aan uh, Hanlie, dat sy daar program Uh, hiervan hou ek, is die programse naam. Let sê, hom kan uh, alweense likies in een program kan saamstel. Ek dink hy het een baie interessante muzieksmaak. Oké, okay, ons gaan Amri onderhoud. Ons is uh, nader aan die einde, maar uh, daar is nog so twee likies oor. Ek hoop, ek hoop om drie in te druk, uh, maar kom ons kyk. Hier kom die uh, verdere deel van die onderhoud. Ander kom so nie, kom so nie uit. uit. Uh, alle gaan eet uit. Ons het een prachtige gasthuis karossie so, waar jy kan uh, etes kry. Uh, Lokstum lekker, wat, wat, wat baie lekker um, restaurantje is die dag. Onlangs is daar koelgie opgemaak, die windpomp, uh, wat natuurlijk ons ginstelling by mekaar komplek is dier die rugby-tijd op een zaterdagmiddag. Ja um, en dan natuurlijk die jachters wat naar die dorp toe kom, die wintertijd is jachtseizoen is daar baie van die mensen wat hier kom motorveelsrijers um, wat hier naar toe kom en door die, die strak raai, um, daar is prachtige routes van tot 140 160 kilometer lang wat gereiken word 4 um, by vier ons het uh, so ongeveer uh, 50 kilometer van die dorp begin die Beiersberger aan die richting van Karnalwin en die boer het uh, vier by vier routes daar op die plaas wat um, verskijde routes wat uh, optel ongeveer 250 km wat hy kan rijd door die Biasberga in een absolute afgelee gedeelte van die karoë. So dit is die type so, van wat die mens hier rond zou kom doen. Is nie so saai soos die dink nie. Uh, wat sy damme en riviere is daar in die omgeving? Is daar enige plekke waar mens kan gaan sitte in Engel? O, oh, nee, dit gaan jy nie so makkelijk by ons recht kry nie, Lidweeg. Um, ons dam set water so eenmaal in ongeveer 5 tot 6 jaar. Je weet, ons krim omtrent uh, die maximum marine cijfer so, is so, is, is tussen 250 en 350 mm per jaar. Uh, en dit is meer onder die 250 as wat het oor dit is, je weet. So, dit is een droogte area, dit moet een ouwe aanvaring sê na toekom dat koud in die winter, warm in die sommer, so engel en die type van, van ontspanning is nie baie groot in ons omgeving nie. Uh, dit kan gedoen word, maar dan moet jy dier uit George toe gauw gauw. Ja, ja, ja, dit, dit, dit sal seker die, die ding is om te doen. Ja. Um, ander dinge wat ons, wat ons ook hier het, wat lekker is, is ons, het, um, ons het een paar groot dinge die jaar, um, vroeg in die jaar het ons die ATKV uh, skouwiesel, 5 dag. Uh, ons het ons eerste in hierdie jaar ongebied. Nou uh, hoop net volgende jaar gaan dit groter wees en ons gaan vir ons 'n behoorlike gaskinsnaap te weer kry. Natuurlik iemand hierdie jaar hier was, Mattie Houpfies. Euh het baie aftrek gekry en sy het onder andere die die uh, 'n Mockstun Uh, getoond sê het wat um, hopelijk beskikbaar sal wees en uh, ja, so ons het dit, dan is daar natuurlijk een, een, een, een wilsveilum op die plaas geskietkundige wilsplaas buiten Lockston, Jakkelsdans ja. Jakkelsdans ja. is die oudste wilsplaas in die Kaap uh, provincie en um, ja, wat het ons nog, laat ek gauw vir jou sê uh, ons het eh um, dan die uh, jaardekse skou wat gewoonlik die uh, eerste week van uh, december is en, en dit is groot en nie verwacht, dit is een skou soos anders skou nie dit is een skou op sy eie, dit is meer bodenspoort dan skou uh, geweldige uh, dit krijg geweldige aanhoog nou dat jy uh, noem van Jakkelsdaans uh, vertel my van die uh, rolprint opnames daar so ja die, die rolprint Het is genoem, Jakkelsdaans, jakkels maar, maar uh, die grootse gedeelte van die rolprint, natuurlijk boek van Dion Meier, het, of verrolprint van, van Dion Meier, is gedoen op Lockstone self, en uh, verskui van die huise hier. En een andere, een van die huise, die een wat te ons Jordaan oorgeblij het, was ons bergemeester en ons toffe van baie jare sy huis geweest maar dit staan natuurlijk al vir jare uh, leeg. Eh, uh, wat ek wil sê, was, is, is jy ook iwers in die rolprint? Ek hoor al het van die plaaslijke mense. Nee. Nee, handelik? Ja, nee. ons, so, ons het so preek gehad in ons lewe by so'n loksting, ek was as a kind 12, 13 jaar oud die weg en ons het as in 2017 teruggekomt uh, vanaf Abu Dhabi. So, um, okay. ons het hier nie maar met van die afstand af die opgehou. Ja, yeah. en die ander rolprint, Something Tango? Ja, ek, hier is a plekke in die dorp waar het geskiet is, onder andere, en dit het die mense nie geweet nie, is daar skier. Nou, ek het onlangs vastgestel dat daar die skier was die eerste graads in Loksing gewees, vanaf 1931 tot 1958. Um, so, deel van die, van die fliek is geskiet in die skier, bijvoorbeeld ok, nou, um, dit is uh, al, algemeen bekend dat uh, daar geen supermarkt of petrolstasie in die dorp self is nie, wat is die primaire bron van inkomste vir die loxtonmense en die mense in die dorp toerisme? Uh, jy, jy bedoel vir verkryging, vir, vir, ja ja, kyk die, die boerderij uh, behoeftes en die omgeving, is natuurlijk een groot uh, bron van inkomsten, dit gaan oor die kooperatie wat die so is, uh, wat uh, aantal mense in dienst het, uh, dit gaan oor een werkswinkel wat trekkers en ander implemente versien, herstel, uh, dit gaan oor mense wat um, uh, erosie wanne um, met hulle machinerie uh, op plaas uh, ja van, uh, uh, dit, dit is bas, die basisse bron van inkomsten. As iemand dan nou daal, dan sê maar, a garage daar oopmak, a vulstasie, en ander enig, supermarkt, ek uh, meen, is dit nie werkskippen nie, of, of wil jy nie so iets in jylle dorp heen nie? Leter, het gaan op, het gaan hier voet op die grond, um, en die prijse van, van, van, uh, producte op die stadion. Tans koop ons alles by die kooperatie aan, en Karnalwann van Victoria Wees is na genoeg om eenmaal in een maand jou ankoop te doen. So, ons leefwijse is so dat ons opgaar en eenmaal in een maand ons ankoop is gaan doen uh, en noodvoorraad wordt of zakelijk in het dorp aangekoop. Het um, is 80 kilos. Die hoeveelheid mense hier thans Is dit Ek sê, dit is 80 kilos wat jy moet draai om uh, in die naaste dorp te komen, is dit nie? Ja, ja, dit is so. Dit is so. Ja, nee, uhm, het jy die petrol swier. Tot as mense probeer. Ja. Petrol as die, dit is deur verskeie mense het dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit probeer aanpak om jou hier op te maak. Maar um, dit is nie asof daar nie genoeg kondisies is ja. om, om op sy voete te bly nie. Ja. Maar, maar die kruig, die gekruig gekom, die kruig moet nie gelaai word. moet Ja, je brekt die kip echt. Ik zie die kroeg eh uh, hij houdt erme hij hij blijft daar een manier aan die eh uh, Hij kan in de gang gehouden worden. Die kroeg ja. <laughs> ja ja nee, dat dat trekt redelijk aftrekt. Ja, je nee, weet je ehm onder terug. En wanneer de mens wil stoten komen. Echt dan dat dat is voor je jij moet jy self voorbereide as verskillende uh, mense met verskillende leefstijle wat aan jy daarop toekom. Een uh, mens kan bijvoorbeeld, jy weet, ons wereld het baie kleiner geword, as wat het, of andersom anders groter geword, as wat het was in my kinderjaren. Daar mense wat van Lokstel werkt, wat um, uh, voor maatskapie in Britannia werkt. Ja. Wat dan ook ja, die of daai tipe van nou je weet op die internet. Ja. Ek dink dat dit baie mense om baie idees hoe te gee, jy weet, so wat dit soortdop doen. Ehm um, ja, daar is ja. mense soos Annelies bijvoorbeeld wat skilder en wêreldwyd bemark en myself ook, jy weet, ek doen deeltyd werk. Ehm um, ek bemark en dit dit gee 'n bron van inkomste. So sien dit werklik eh uh, ehm um, wat is die woord inventief wees ja, okay. om 'n uh, bestaan van of die beeld te maak, as jy dink dan pas nie plaaslik 'n uh, uh, werking kry nie. Ons, ja, ek wil net daar inbreek en sê dat uh, Pieter eh uh, ag, Pieter. Uh, <laughs> ons het nou net na Pieter se met geluister dat hy uh, uh, maak eh hier is net nou hoor wat hy en hy het vir my voorbeelde gestuur van die eh uh, en in in in in wat hy maak is fantasties gedoen is fantastisch gedoen. Uh doen julleself vo guns en gaan kyk of julle ook kan uh kyk iewers uh, ek het gevra jy moet dit op uh, Annelies analies se uh, Facebook bladsy sit want ek sien na iets self nie een en nie. Uh, dan uh, kan julle daar sien die goed wat uh alwen homself maak. Nou ek breek ook in om gou gou ek het die, die program oopgemaak met een van uh, Martinelle Hulpvliesse liekies Locksten, Locksten Stories in jou straat nou, hy het nou net weer genoem van haar uh, wat haar uh, funksie bijgewoon het en so kom ons luister na haar ander en as hy het nog 2, 3 ander allemaal oor Locksten uh, kom ons luister na nog een van haar en sy, die liekie is waar is Locksten? Wie rai op die donkiekar. Kom ons oor. Jy al gehoor van Loksten, hier praat amal Afrikaans. Le sê jy moet kom in Oktober, wanneer die beerbloem bloei sal staan. Sê my dan toch nie een ding, sê my asse Waar is langst Is het in die Noordkap? Is het in die ooskap Groot of klein Karo? Groot of klein Karo? Hulle sê jy moet nie rechts of links kyk nie, want dan ry jy mos verby. Hier pomp die windpompe water, as jy doors is, kan jy daarvan kry. As sê my net Sê my nie, waar is, waar is laksin? Is het in die Noordkap, is het in die Oostkap? Waar is, waar is laksin? In die groot of die klein karo, in die groot of die klein karo. Ek speel op enige klavier om die tong of nie. Dan lekker syng ons liekies, ons keeleraan weer doors. Dan wil ek net een ding weet, sê my toch asseblief, waar is Waar is Loksten? Is het in die Noordkap, Ooskap, Ooskap? Waar is, waar is Loksten? Is het in die Noordkap, Ooskap, Ooskap? Ooskap? Waar is, waar is Loksten? Groot of die klein karo en die groot of die klein... Haas dit is weer Martinel Hulpvlies gewees wat vraag, waar is Loksten? Nou, ek glo na hierdie program gaan jylle precies weet waar loks in het en jylle gaan draaier aan maak, kom ons luister verder na die onderhoud of, uh, daar is daar nog uh, een van sy groot ginslinge van uh, Alwijn sy groot ginslinge wat het mee gaan uitspeel dan uh, uh, wel daar is eindelijk heel wat nog oor maar uh, ek sal hulle nie kan inpas nie ek sal net daar een bere vir die uitspeel daar is nog so 8 eh, so minute kom ons luister Ons sien baie van een analyse bije, zien die op uh, Facebook, maar ons sien niks van jou werk nie. Jy moet een beetje meer opzit, dat ons kan sien. Ek het een baie specifieke mark. Ek maak uh, uh, figureens yeah. van um, solda soldaten. Ek, is, ek oh, yeah. het een klein uh, dingetje aan die gang wat ek noem Warriors from Africa, so Uh, dit is wat ek doen. Ja, het sal interessant wees om het te sien. So sit maar op haar Facebookblad, dat ons allemaal kan sien waar hoe dit gaan. Ja, ja. ja. ja. <laughs> nou, ja. Ja, dit is uh, die, die die potentiaal laat die dorp weer sal groei. Uh, denk jy, jy sal verder ontvolk of wat wat sal het ver om dit te floreer in dorp te maak? Wat denk jy, wat is die inspuiting wat die dorp nodig het? Behalve nou natuurlijk uh, hierdie jy... Lottoland en ja, <laughs> ja, Ludwig um, Interessante ding met so rikkie geleden gebeur Daar het Er uh, um, was een verjaarsdagparteitje op lom van die plaas Uit hier buiten En daar was dertig voorschoolse kinders waar het my gewoon het um, Wat ongelofelijk is vir ons, dat daar so baie kinders in die distrik kan wees Um, wat gebeur het uh, vanaf 1994 is dat baie van die jongboere het nie meer werk buiten gekry nie, hulle het gaan studeer en terugkom plaas toe en dit het nie voor, voor dit gebeur nie. So ons is, in, ons is nou in een fase wat ons sien dat alle meer jong mense terugkom op die platteland land en, en weer die um, gereedskap opneem waar hulle paard het los op die plaas so hulle uh, dit is een van die jonge wat bezig is om ons uh, district weer te laat ontlyk. Uh, ja, ek het genoem die windplaas as een van die dinge. Uh, dit gebeur. Die feit dat een mens van die plekke af kan werk het rechtig um, baie mense in die dorp te laat kom. So by so dat um, uh, ongeveer een jaar gerede was daar geen eiendom op ons dorp beskikbaar wat een kon koop nie. Uh, als was geneem en dat is natuurlijk baie die erwe maar bouwkoste is ongelooflik ooggeblokst en soos jy self weet alles uh, moet aangeruid word hierna toe uh, en dit maak het nou weer minder aantrekkelijk vir baie mense um, dan in die hele um, baddelandse migrering vanaf die transvaal na die kaap, hy het ons ook baie goed gedoen in omgeving, daar baie mense wat die bly, wat vandaar die deel af jy na toe getrek het, as gevolg van ons laam misdaad sy vir ek is opgewoon dat die dinge in die toekomst beter met ons daarop sal gaan, maar tis in hakies, weet jy hoekom het die platteland in ons omgeving ontvolk aanvankelijk? Vertel my. As ek vir mense sê 1951, oorlog in Korea, dan kyk hulle anders of ek van lootie getik is. Ja, nee, ek, so. Maar wat gebeur het is, die oorlog um, het uitgebreek de hasel uh, in die middel van die winter, dat was sneeuw, die mense het warmkleren nodig gehad, die soldaten, die vlieeniers en die wolprijs wereldwijd die hoogte ingestoot. So by so dat ehm um, hier, ons is een wol streek, wolproducerende streek, sowieso dat van die boervrouwe in die veld rondgeloop het, en um, een wol van die bose afgeplak het, en gewas het, om te bemaak. Nou, tot, tot net in 1951 was die boere relatief arm in ons aardig gewees. Daardie boere het ewerskielik uh, geflooreer, hulle het huise in die dorpe aangekoop, kindersens universiteit toegestuur um, en 2 jaar later het is die oorlog voorbij en net soos met die veere bedrijf en die woordbedrijf platgevol en Bonop het uh, daar is jaar lang droogte daarop gevolg dit het geleid tot uh, totale ontvolking van ons gebied die bode kon nie voortbestaan en dit het nooit weer rechtig um, erstel nie ja yeah tot maand 1994 en nou beleef ons dat baie van die mense uh, terugkom naar die platteland en terugkom lokstom toe. Nou die, die gemiddelde ouderdom, min of meer, van die, is dit een ou mensdorpie? Of is dat uh, ja, dit was, dit was een ou mensdorpie, maar ons het heel wel, ons self is nou jare, maar um, daar is heel wat jonge mense bij ons op die dorp, ja. Hmm. En, en ons sien dit, as die jaren het geskou is, hoeveel mense daar is. Ek heb hier bijvoorbeeld sê, die skou komitee, ek, ek het die vergadering uh, bijgevoegd vroeger die jaar, en ek het aantal op my kop afgedraam om te kijk naar al die jonge mense wat uit die struk het al gekom het, en wat die skou komitee -be bedrijf, so, ja, ons het baie jonge mense op die stadion wat, wat in die struk bleef. Nou, is het er lichtje in die ene van die tunnelcellen? Ek slis, dit gaan baie beter met ons gaan nee. da, nou, uh, ja, ek wil net sê direct nadat ons klaar gesels het die hierdie is, moest die opname, wat ek nou gaan gebruik vir die program, uh, wil ek net he, jy moet vir so my so 5 of 6 van jou gunsteling liekies gee, wat ek so tussenin kan, wanneer ek uitsaai wat ek so tussenin kan inskyf en onder andere dan ook die loxton liekie wat jy van gepraat het Ek sal like om te weet, meer te weet van hom. Uh, dan kan ons hom, met hom uitspeel. En dan sê ek uh, oké, okay, ons bedankt meneer Alwijn Foster nogmaals vir sy deelnaam aan ons program vandag. Is daar nog enige iets wat jy vir die mense wil vertel van jou dorpie, voordat ons afsluit? Goed, uh, ja, ek wil vir julle vertel dat dit het daar super, weke gelede, die sneeuw het by ons omtrent 25 centimeter dik gelee en nou, jy weet, die mens hoor van hynde affaire van mense wat van Lokston te jaag om te kom kyk na die sneeuw, ja. en so dat gebeur soms, dat die titel van mannetjes, jy weet dat en die soom berstaan, die lente daar, en ja, dat is wat ek veel van Lokston kan vertel, dit is een schoondorp, jy het nie die gejaagtheid van die stad nie, jy is ook ontspannen, en jy leven jou leven, jy weet Jy spandeer nie ure en ure by verkeerslichte nie, waarvan ek so baie ondervinding heet, so ja, ek het die beste van albei werelde beleef en uh, ek vind myself baie keer, vooral die somer, dat ek die voorstuk op die bank leeg en luister na die voels wat in die bomen uh, raas, en dan kan ek jy glo, wat dit het my so veel jare geneem om weer terug te kom loks te doen klink vir my of mys baie oud gaan word in daarie dorpie, so ons wens julle alle voorspoed toe en ons nooi die luisteraars om jou volgende uitspan daar in Lokstad te gaan doen daar is kamp uh, en dit word bedrijf dier uh, wat wat uh, Alwijn, dit word bedrijf dier Alwijn en hy, hy sal jou op sy perrekarretje laai en hy sal vir jou die gebied gaan weis, 3 daar sy trippie En jy sal alles sien wat daar te siene is, so maak een pin daarvan om daar te kom. En nou ja, geniet wat daar aangebied word en vertel jou vien, vrienden en jou familie van die ondervindings daar. En ek sê vir jou weer eens baie dankie Alwin vir jou bereidwilligheid om met ons te gesels dag altijd het plasier leedwege en alles van die best en vir julle. Ok, dit is tyd vir my om af te sluit en uh, baie dankie dat julle saamgeleister het. Ek gaan uitspeel met daar die uh, Alwijnse versoek uh, die Likie Oor-Lokston wat hy genoem het, wat daar uh, geskryf is en uh, ek sê geniet wat julle doen en doen met julle geniet wees seker om ingeskakeld te bly vir DJ Toy sy lekker muziek sy, uh, sy program begin om 7 uur en uh, Oké, okay, ek gaan nou uitspeel met daardie Loksten Likie. Uh, lekker dag verder. As en, so, ek het gelieeg daar Ek het gesê, gaan uitspeel met die Loksten Likie, maar ons sê, ui, Loksten Likie, al een paar keer geluister. Ons het geluister na Stefans Burdens, herfse L Loksten, ons het geluister na Marie uh, uh, Marty, Niel, Agnel, Houtvlies, se so Loksten Loksten, uh, en dan uh, nog een ander een van haar ook, en dan ook na Vos Reineken, uh, Reineke se uh, Loksten. So, ons gaan uitspeel met uh, een van Alweindse ginstelinglikies, uh, Aldus uh, Annelies, en dit is Reseus Reineke, wat sing Vaalouke Roland. Lekke dag veele verder, en sien julle verder dier die week, hier kom hy. Ek hou van jou Van ou Karoland Van kaal tot oranjese wal Ek sing van die boomreike boorland Van vrystaat, transpaal en natal Maar lief is van jou, ou Karoland Want jou min ek verboe al Ek hou van jou brandende somle Van blomme gedreng met jou dood Ek smag na jou wortloose lufrui Die himmelse suiweste blauw Ek hou van Natal en die vreugde stad Maar nooit nie so veel as van jou Ek hou van jou rustige vlaaktes As rooie dag sy glorie ontvoud En al würd in die blau ich hoh von Natal in die freistadt mariel hält doch nimmer für jou ich hoh von jou vol euer ru land aso In die rand die in op Met Gana, en die rooi rand Daarboor Die Alwein saan In saan op Brand wacht Met gaan Naar En kan broor Ek hou van Transvaal En die boorland Naar Meester van my al oh karo.